és élvezettel végignézték annak lassú haláltusáját. Szándékosan nem hagyományos, ható mérgeket használtak, mint például a cián, hanem kimondottan fájdalmat okozó, lassú halált eredményező vegyületet. Egyszer maga az őzvegy pupett, grófnő, jó voltából magam is meghívást kaptam a társaság ilyen jellegű teájára, persze, mint néző. Az özvegy ötven év körüli volt.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 csak a megkeményedett bőre tartotta egybe valamennyire az apró testet. Arcáról és végtagjairól a húst, kóbor kóbormacskák és kutyák csupaszították le. Ennek ellenére az elhunyt férfit többen a Harlemben lakó, közismert piti bűnözői életmódot folytató, Ebrem Vélodként azonosították, akinek közvetlen hozzátartozói nem ismertek, azonban hol teste felfedezését megelőző napokban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 és kerüli a sajtó nyilvánosságot. Több újság is megkereste, azonban egészen eddig hiába. Robert, az író abból a célból érkezett az idős bűvész meghívására, annak Brooklyn-i lakásába, hogy végre meghallgathassa kalandos élettörténetét, és kiadásra elkészítse a teljes igazságot tartalmazó emlékiratait, miután Mr. Tott neve felmerült ebben a borzalmas gyilkossági ügyben, melyel kapcsolatban továbbra is csak legendák és alá nem támasztott hírek keringenek. Andy Todd és Robert között egyszerű egyesség született. Az életútja végéhez közeledő idősember mindent elmesél neki kalandos életéről, felfedi titkait és elmondja múltjának sötét foltjait is, sőt, lemond bármiféle jogdíj igényéről. Cserébe Robert nem szó senkinek,